Jeden ze strážných byl kapitán Tetínek. Nastaly nějaké drobné potíže, ale nakonec došli k dohodě. Argument, že když má kapitán Tetínek Elánia hlídat, pak může být klidně tam, kde je Elánius, přece jen nakonec přinesl své ovoce. Tetínek vypadal jako až bolestivě logicky uvažující muž. Když kočár drkotal městem, vrhal na Elány a neustále zvědavé pohledy. Vedle něj seděla pleskot a mlčky kývala nohama. Elánius si také všiml, i když to nebyla jedna z těch věcí, kterých by si byl za obvyklých okolností zvyklý všímat, že tvar jejího hrudního plátu byl poněkud pozměněn. Pravděpodobně tímtež zbrojířem k němuž chodila angua. Teď plát naznačoval, že hruď, která se pod ním ukrývá, nemá tak docela stejný tvar jako hruď, kterou byste našli například pod pancířem desátníka Noblhocha, i když na druhé straně je pravděpodobné, že nikdo na světě neměl hrudník stejného tvaru jako desátník Noblhoch. A na nohou měla své železné boty se železnými podpadky. Poslyšte, nemusíte s námi jezdit, řekl Elánius nahlas. Ale ano, musím. Tím jsem myslel, že se ještě můžeme vrátit a vzít sebou místo vás na vášku. I když si myslím, že by došlo ještě k většímu pozběžení, kdybych vzal do trpasličí holomu trola, tedy myslel jsem ještě větší, než vlastně, kdybych tam vzal děvče. Napomáhala mu klidně plesko. Hm, no, no, ano. Elánius cítil, jak kočár zpomalil, přestože ještě neopustili obvod města a vyhlédl ven. Před nimi, napříč přes malé náměstí, byla jakási pevnůstka, která však měla mnohem mohutnější a větší bránu, než by člověk při její velikosti čekal. Elánius se na ní se zájmem díval, když se náhle otevřela, Ovládaná zevnitř někým kdo nebyl vidět. Zabranou byl svach. Celá pevnost byla prakticky jediným celistvým prostorem, uzavřeným třemi stěnami, stropem a branou, které obklopovali klesající tunel. Trpaslíci žijí pod městem, zeptal se, když slábnoucí světlo zhora nahradila blikavá zářloučí. Ale i tak bylo jasně vidět že kočár projíždí kolem dlouhé, opravdu velmi dlouhé řady stojících vozíků. Ostrůvky světla odhalovaly koně a kočí, kteří postávali v hloučcích a rozmlouvali mezi sebou. Pod větší částí celého Ibrvaldu, odpověděla Pleskot. Tohle je jen nejbližší vchod, pane. Pravděpodobně budeme muset už brzo na chvíli zastavit, protože koně nemají rádi, – No, ano! Kočár znovu zastavil a vozka zabošil na střechu, aby dal cestujícím vědět, že tady je konečná. Dlouhá řada vozíků se klikatěla dolů dalším tunelem, ale kočár zastavil v malé jeskyně s mohutnými dveřmi. Tam čekali dva trpaslíci. Na zádech měly pověšeny sekery, i když podle krpasličích měřítek to znamenalo spíše být slušně oblečen, než těžce ozbrojen. Jejich chování však mluvilo mezinárodním jazykem lidí hlídajících brány kdekoliv na světě. Velitel Samuel Elánius, eh, Morporský velvyslanec, řekl Elánius a podal jednomu z nich své doklady. Měla to jednu výhodu. Nebylo příliš těžké jednat z trpaslíky s jistým nadhledem. K Elániovu úžasu trpaslík doklady pečlivě prolistoval a pročetl, přičemž mu druhý nahlížel přes rameno a poukazoval na zajímavé články a doplňky. Stejně pečlivě oba trpaslíci proskoumali i úřední pečeť. Jeden z nich pak ukázal na pleskot. Krák. Můj osobní doprovod. Je třeba je zahrnout pod hlavičkou společní členové doprovodu vys strana dvě. Musíš prohlídat moje kočvár. Ne, mám diplomatickou imunitu. Řekněte jim to, Pleskot. Naslouchali řiččině naléhavé trpasličtině. Pak druhý trpaslík jehož tvář dávala najevo, že ho něco napadlo a který už chvilku poskakoval nahoru a dolů jako opička na gumičce, Strčil do svého společníka a odvedl ho stranou. Spustil se prout šepotu. Elánius nerozuměl, ale zachytil slovo triklest. A v zápětí slovo hrgrak, trpasličí číslovku 30. A sakra! A psa? Psa taky? Ohodli jste, pane! Trpaslíci mu najednou, až s podezřelým spěchem vrátili dokumenty. Elánius mohl číst v jazyce těl, i když písmo bylo tentokrát menší než obvykle. Vznikl tady nějaký menší problém, ale vzhledem k okolnostem bude lepší ponechat jeho řešení na někom, kdo má mnohem vyšší plat než my. Jeden z nich zatáhl za šňůru zvonku u dveří. Po nějaké době se dveře odsunuly a odhalili malý pokojík. Musíme dovnitř, pane. Ale uvnitř už nejsou žádné další dveře. To je v pořádku, pane. Elánius vešel. Trpaslíci za němi dveře zasunuli a ponechali je osamotě v pokojíku osvětleném jedinou svící. To je nějaká čekárna? Někde hodně daleko, co si udělalo klonk. Zem místnosti se zatřásla a pak měl Elánius nejistý pocit pohybu. Ta místnost se hýbe? Ano, pane, spouští se pravděpodobně o několik set metrů dolů. Myslím si, že to všechno funguje na principu protizávaží. Stáli tiše, protože nevěděli, co by měli říci a stěny kolem nich praskaly a sténaly. Pak se ozvalo za velkový chvilkový pocit zvýšené váhy a místnost se zastavila. Ať nás povedou, kam nás povedou, mějte oči a uši otevřené. Cítím, že se něco děje. Dveře se odsunuly stranou. Elánius vyhlédl ven na noční nebe pod zemí. Všude kolem něj byly hvězdy. Byly i pod ním. Myslím, že jsme zajeli příliš hluboko, prohlásil. Pak mu ale mozek logicky vysvětlil, co kolem sebe vidí. Pohyblivá místnost je dovezla někam na boční stěnu obrovské jeskyně. Díval se na tisíce blikajících svíček nebo kahanů hořících na dně i na bočních římsách podzemního prostoru. Teď, když se jeho zrak přivykl na temnotu, viděl, že se mnohá světla pohybují. Vzduch duněl zvukem mnoha hlasů, které se ozvěnou odrážely od stěn jeskyně a proplétaly se mnohohlasem chóru. Občas z něj vynikl nějaký výkřik nebo smích, ale jinak to bylo nekonečné moře zvuku narážející na pobřeží ušních bubínků. Já myslel, že vaši lidé žijí v malých dolech, obrátil se Elánius k Pleskot. Víte, pane, já si taky původně myslela, že lidé žijí v malých dřevěných domcích, odpověděla mu, vytáhla z výklenku ve skalní stěně vedle dveří svíci a zapálila ji. A pak jsem uviděla Ank morpork Na způsobu, jakým se světla pohybovala, bylo něco povědomého. Celé jedno souhvězdí směřovalo k neviditelné stěně, kde odražené světlo velmi slabě vykreslilo ústí mohutného tunelu. Před ním bylo vidět řadu světel. Napadlo ho, že to vypadá jako zástup lidí, kteří postupují k něčemu, co ta nehybná řada Hlídá. Ti lidé tam dole nejsou právě šťastní, ozval se Elánius. Připadá mi to jako dav. Podívejte, dá se to odhadnout podle způsobu, jak se pohybují. Velitel Elánius, otočil se. Všero rozeznal několik trpaslíků, z nich každý měl na helmeci připevněnou svíčku. Před nimi stál, alespoň se zdálo, další trpaslík. Viděl podobné trpaslíky v Angmorporku, ale každý z nich rychle cupital pryč. Tohle byl dolní trpaslík. Oblek, který měl na sobě, byl vytvořen z překrývajících se kovových plátů. Místo malé kulaté helmy, o níž si Elánius myslel, že se s ní trpaslíci už rodí, měl na hlavě špičatý kožený klobouk, který měl po obvodu větší počet kožených klapek. Ta přední byla zvednuta a uvázána k dýnku, aby nositel oné zvláštní pokrývky viděl do světa, nebo alespoň na jeho část ukrytou pod zemí. Celkově vypadal jako kovový jahlan s koženou špičkou. Ehm, no, ano, to jsem já, přikývil Elánius. Vítejte do Šmalcbergu, vaše výsosti. Jsem král Jar a Haga. Což byste do vašeho jazyka převedli asi jako. Ale Lánové ty se už rychle pohybovali, jak se v duchu snažil slova přeložit. Ten, který zkouší myšlenky. Aha, tak by se to dalo říci, máte pravdu. Jmenuji se sákryš. Byl byste tak laskav a následoval mě. Nebude to trvat dlouho. Postava vykročila. Jeden z trpaslíků se velmi jemně opřel Elániovi dozat, aby mu tak naznačil, že má krále následovat. Zvuky z dola se násobily. Někdo křičel. Máte nějaké potíže? zeptal se Elánius, který mezitím dohonil rychle kráčejícího cákryše. My nikdy nemáme potíže. Aha, a už lže, pomyslel se Elánius. Tak budeme diplomatičtí. Elánius následoval trpaslíka několika dalšími jeskyněmi. Nebo tunely. Bylo těžké to určit, neboť Elánius se mohl v temnotě spolehnout jen na vlastní odhad okolního prostoru. Občas minuli osvětlený vchod do další jeskyně nebo tunelu. U každého stály stráže se svíčkami na helmicích. Neustále v něm pípal dokonale vyladěný citlivý radar zkušeného policajta. Cítil to napětí, atmosféru tiché paniky. Vzduch jí doslova houstl. Občas se kolem myhly jiní trpaslíci, nevšímaví, mířící za svými povinnostmi. Dělo se něco velmi špatného. Ti lidé tady nevěděli, co by měli dělat, a proto se pokoušeli dělat všechno. A uprostřed toho všeho museli důležití důstojníci přestat dělat to, co bylo potřeba, protože nějaký pitomec z bůhví kterého města musel někomu předatku z papíru. Nakonec se v temnotě otevřely dveře. Vedli do velké, zhruba oválné jeskyně, která díky stěnám lemovaným knihovnami plnými knih a velkému psacímu stolu posetému papíry vypadala jako kancelář. Sedněte si, veliteli. S praskáním se rozhořela zápalka. Někdo zapálil jedinou svíci ztracenou v temnotě. Snažíme se, aby se tady naši hosté cítili vítáni. Promluvil zetmi cákryž a vsunul se za svůj stůl. Sundal si špičatý klobouk a k Elániovu nesmírnému úžasu si nasadil brýle s tmavými skly. Máte své papíry? Elánios mu je podal. Tady se píše jeho milost, řekl trpaslý, když si v ní chvíli četl. Ano, to jsem já. Taky je tady napsáno sir. To jsem taky já. A excelence. Obávám se, že to taky. Elánius popuzeně zúžil oči. Nějakou dobu jsem byl taky služba na tabuli. Za dveřmi na vzdálenějším konci místnosti se ozval tlumený zvuk rozčilených hlasů. E, co dělá služba na tabuli, veliteli? Cože? No, musel jsem vždycky ve škole po hodině umít tabuli. Trpaslík vážně pokýval hlavou. Hlasy zesílily bylo jich mnohem více. Trpasličtina byla skvělá řeč, když byl člověk dotčený a ještě lepší, když byl rozlobený. Stírání moudra, když byla sděleno, prohlásil Cákriš a křičel přitom, aby ho všichni slyšeli. No, ano, úkol, který může být svěřen jen důvěryhodným. No, dalo by se to tak... Cákryš složil papíry, podal je zpět Elániovi a vrhl krátký pohled na plesko. No, zdají se být v pořádku. Měl byste chodit na skleničku, než odejdete? Prosím, myslel jsem, že se mám ohlásit vašemu králi. Nadávky na druhé straně dveří začaly být tak ohnivé, že hrozilo nebezpečí, že dveře od nich vzplanou. Víte, to není zapotřebí. V současné chvíli by neměl být obtěžován nepodstatnými maličkostmi. Myslel jsem si, že tak tomu mělo být. A taky jsem si vždycky myslel, že trpaslíci dělají věci tak, jak by měly být udělány. V tomto okamžiku by to nebylo moudré. Jsem si jist, že vy rozumíte. Předpokládajme, že jsem velmi hloupý člověk. Ujišťuji vás vaše excelence, že to, co vidím já, vidí i král. Co slyším já, slyší i král. A vy tomu snad v téhle chvíli i věříte, co? Vaše excelence, nestrávil jsem ve vašem městě nijak dlouhý čas, ale stačil k tomu, abych poznal vaše způsoby natolik, že poznám, když si ze mě děláte legraci. Mohu mluvit bez zábran? Podle toho, co jsem o vás slyšel, vaše tabulová služebnosti, to obvykle děláte. Už jste našli mazanec z křemence? Výraz na Cákryšově tváři naznačoval, že Elánius zasáhl. A taky to, že další věc, kterou trpaslík řekne, bude zase lež. Jaké to povídáte podivné a nepravdivé věci. Neexistuje možnost, že by byl mazenec ukraden. To jsme prohlásili jednou provždy. Tohle je lež, kterou bychom neradi slyšeli znovu. Řekl jste mi, pokusil se Elánius, podle zvuků za dveřmi už se tam terpaslíci prali. Při, té, při příležitosti korunovat se všichni mazenec uvidí. To je věc, do které není nic ani ank morporku ani nikomu jinému. Protestuji proti tomuto zasahování do našich vnitřních záležitostí. Já pouze kromě toho není naší povinností ukazovat mazenec kdejakému očmochanému potížistovi. Je to svatá relikvie a velmi dobře střežená. Elánio smlčel. Cákryš byl lepší než Duncan, dokážu to. Mazencem se nedá pohnout, je v dokonalém bezpečí. Teď už Cákryš křičel. Hm, chápu. Výborně, takže jste ho zatím nenašli. Cákryž otevřel ústa, pak je zavřel a nakonec stěžka dosedl do svého křesla. Myslím si, vaše vznešenosti, že byste raději měl. Dveře na vzdálenějším konci místnosti zapraskaly a rozletěly se do kořána. Dovnitř vdusal další trpaslík, kuželovitý ve svém plechovém obleku a koženém klobouku, zastavil se, rozhlédl Vrátil se zpět ke dveřím, vykřikl nějaké dodatečné poznámky na někoho, kdo zůstal venku a pak rázným krokem zamířil ke dveřím za Elániovými zády očividně s úmyslem být ven z místnosti. Zastavil se, když málem narazil do elánia. Trpaslík zaklonil hlavu, aby se mu podíval do obličeje. On sám neměl ani tak tvář, jako pár zlastně planoucích očí ve stínu kožených chlopník. Arnek, marporek? Ano. Elánius nerozuměl slovům, která následovala, ale ošklivý to z nich jen odkapával. Důležité bylo zachovat si neutrální úsměv. To bylo diplomatické. Hnuže, děkuji vám, prohlásil. A pokud mohu něco... Trpaslík najednou popuzeně zabručel. Zahlédl totiž pleskot. Ha! Elánius zaslechl, jak někdo prudce zalapal po dechu. Kolem dveří se tím schromáždil větší počet dalších trpaslíků. Pak se podíval dolů na pleskot. Měla zavřené oči a třásla se po celém těle. Co je to zač? obrátil se přes hlavu rozčíleného trpaslíka k Cákryšovi. To je Albrecht Albrechtson. Ten druhý v pořadí? Ano. Pak řekněte tomu tvorovi, že jestliže ještě jednou použije tento výraz v přítomnosti mé nebo kohokoliv z mých lidí, dojde okamžitě k, jak se v řeči diplomatu říká, represáli jim. Zabalte to do těch diplomatických blábolů a dejte mu to sežrat. Ano? O krajové oblasti Elánojova sluchu zachytili zvláštní napětí v ovzduší, které dávalo tušit, že někteří naslouchající trpaslíci rozumějí, o čem je řeč. Dva z trpaslíků dokonce s odhodlanými výrazy vykročili směrem k ním. Cákriž ze sebe vychylil záplavu na půl hysterické trpasličtiny právě ve chvíli, kdy oba trpaslíci uchopili Albrechta Albrechtona za paže a odváděli ho rázně pryč, ale i tak jeden z nich stačil tomu, který kontroluje myšlenky, něco zašeptat. Ten se obrátil k Elániovi. Náš em, em, král si vás přeje vidět. Elánius se zadíval ke dveřím. Teď jimi pospíchaly celé skupinky trpaslíků. Někteří z nich byli oblečeni v tom, co Elánius považoval za normální trpasličí šaty, jiní v uhlově černých kůžích podzemních klanů ale všichni bez výjimky, se na něj podívali, když procházeli kolem. Nakonec se prostor až ke dveřím vylidnil. – Vejdete se mnou? – obrátil se k prvnímu trpaslíkovi. – Nepožádal mě o to, takže ne. Přeju vám hodně štěstí, vaše tabulová služebnosti. Za dveřmi byla další místnost plná knih, která se ztrácela jak vzhůru, tak někam daleko do stran. Tu a tam hořící svíce slabě měnily kvalitu neprůhlednosti temnoty. Nicméně jich bylo mnoho, těch bodů, které dávaly alespoň orientační rozměr prostoru. Elánia napadlo, jak obrovská musí tahle místnost být. Tady je záznam o každém manželství, narození, o každém úmrtí, o každém stěhování trpaslíka z dolu do dolu, úspěchy krále každého dolu, Postup každého trpaslíka ke zakra, důlní práva, historie proslulých seker a všechny jiné zaznamenání hodné věci, ozval se hlas za jeho zády. A co je nejdůležitější, každé rozhodnutí k němuž došlo v rámci trpasličích zákonů v posledních 15 letech je tady zapsáno. Elánius se otočil. Za ním stál trpaslík, malý, dokonce i na trpasličí měřítka. Zdálo se, že očekává odpověď. Hm, no, každé rozhodnutí? Jistě. Poslyšte, a byla všechna ta rozhodnutí dobrá? Důležitá věc je, že byla všechna učiněna. Děkuji vám, mladý trpaslíku, můžete se narovnat. Plesko se hluboce ukláněla. Promiňte, měl jsem se také uklonit. Vy nejste král, že ne? Ještě ne. Já, víte, omlouvám se, čekal jsem někoho, někoho mnohem. Hm, jen pokračujte. Někoho více královského. Dolní král si povzdechl. Chtěl jsem tím říci, tedy vypadáte jako každý jiný trpaslík. Tentokrát se král usmál. Byl o něco menší než obyčejný trpaslík a na sobě měl běžnou téměř uniformu z kůže a domakované kroužkové zbroje. Vypadal starý, ale trpaslíci začnou vypadat staří, když je jim zhruba pět let a o 300 let později pořád ještě vypadají staří. V jeho řeči zazníval hudebními tóny přízvuk, který Elánius spojoval s čalamádosem. Kdyby ho v nebozezově lahůdkářství požádal, aby mu podala láhev s kečupem, vel by to Elanius udělal a ani by si ho nevšiml. Poslyšte, co se týče diplomacie, zeptal se král, máte dojem, že už si začínáte zvykat? No, ne, že by to bylo nějak snadné, připouštím vaše veličenstvo. Pokud jsem informován, tak jste dopasud byl v Angmarparku policistou. To je pravda. A jestli se nemýlím, máte velmi praslulého předka, který byl královrahem. A už je to tady, pomyslel si Elánius. Ano, byl to Elánius kamená tvář, odpověděl tak klidně, jak to jen dokázal. Musím ale říct, že já to vždycky považoval za trochu nefér. Vždyť to byl jen jeden jediný král. Nedá se říct, že by si z toho můj předek udělal koníčka. Ale vy sám taky nemáte krále zrovna v lásce, podíval se na něj trpaslík. Moc jsem jich nepotkal, vaše veličenstvo, odpověděl Elánius a doufal, že to projde jako diplomatická odpověď. Zdálo se, že jeho slova krále uspokojilo. E, kdysi, když jsem byl ještě mladý trpeslík, vypravil jsem se do Angmorporku. Pokračoval král a přešel k dlouhému stolu, na němž se kupily pergamenové svitky. Vážně? E, pokřikovali tam na mě zahradní ozdobo. A ještě, hm, jak to? Ano, nízký sraní. Některé děti po mně házely kamení. No to je mi líto. Předpokládám, že mi řeknete, že podobné věci už se u vás nedějí. Už se nestávají tak často, jenže vždycky se najde nějaký pitomec, který nedrží krok s dobou. Král vrhl na Elány a pronikavý pohled. Jistě, doba. Ale dnes je to jen ankmorporská doba, že? Prosím. Když lidé říkají, musíme se přizpůsobit době, Myslí tím skutečnosti, musíte to dělat mém. A existují mezi námi i takoví, kteří řeknou, že Ankh-Morpork je něco jako upír. Kouše a do čeho zatne zuby, to mění ve více méně zde zjelou kopii sebe sama. A taky vysává. Zdá se, že ti nejlepší z nás odcházejí do Ank morporku a tam žijí v zanedbanosti a sprostotě. Vysáváte nás do sucha! Elánius byl zmatený. Bylo jasné, že ta malá postavička, která teď seděla proti němu, je mnohem chytřejší než on, i když právě v této chvíli nezářela o moc víc než šestáková svička. Bylo taky na první pohled jasné, že král už delší dobu nespal. Elánius se rozhodl mluvit zcela upřímně. Na to vám nedokážu odpovědět, vaše veličenstvo, Řekl a podvědomě začal mluvit tak, jak mluvíval s Ale ano, přemýšlel bych o tom, tedy pochopte v případě, že bych byl králem, tak bych přemýšlel, proč mi lidé raději žijí v zanedbanosti v Ankh Morporku, než aby zůstali doma, Sire. Hm. takže mi říkáte, jak bych měl přemýšlet, je to tak? Ne, Sire. Jen jak přemýšlím já? Po celém Ankh morporku jsou trpasličí bary a tam mají na stěnách pověšeny důlní nástroje a kahany a každou denní či noční dobu jsou plné trpaslíků, kteří se nalévají pivem a zpívají smutné písně o tom, jak by si přáli vrátit se zpět domů do hor a kopat tam zlato. Ale když jim řeknete fajn, brány jsou otevřené, klidně vyrasté a můžete nám poslat pohlednici, Oni vám odpoví, no, dobře, jasně, to bych rád, ale nejdřív musíme dokončit tu novou dílnu, pak vyrazíme do Ibrvaldu, nebo možná příští rok. Všichni se vracejí do hor zemřít, upozornil ho král. Jenže do Ankmorporku chodí žít. A co myslíte, proč to tak je? Já nevím, asi protože jim nikdo neporadí, jak to udělat jinak. A teď ještě chcete naše zlato a železo, co pak není nic, co bychom si mohli ponechat? Ani o tom nic nevím, Sire. Na takové jednání nejsem připravený. Král si něco tiše zamumlal sám pro sebe. Pak mnohem hlasitěji prohlásil: Nemohu vám nabídnout žádné výhody, vaše excelence. Víte, jsou to velmi těžké časy. Můj skutečný úkol je zjistit, jak se věci mají. Pokud existuje něco, co bych mohl udělat, král postačil postolek Elániovi jeho papíry. Tady jsou vaše pověřovací listiny, vaše excelence. S jejich obsahem jsem se seznámil. A tím mě ze všeho elegantně vyšoupl, pomyslel si Elánius. Ale přece jen bych měl ještě jednu otázku. Prosím si, Skutečně to bylo třicet mužů a pes? Ne, Sire, bylo jich jen sedm. Z těch jsem já zabil jediného, ale jen proto, že jsem musel. Jak zemřeli ti ostatní? Ehm, no, stali se oběťmi okolností, Sire. Dobrá, vaše tajemství je u mě v bezpečí. Přeji vám dobré ráno, slečno Řiťková. Pleskot vypadala ohromeně. Králi obdařil krátkým úsměvem. Ach, práva jedince, ten úžasný Ank Morporský vynález, nebo se to alespoň říká. Děkuji vám, cákryši, jeho excelence právě odchází. Můžete uvést delegaci z poskolepčí hory. Když Elánia vyprovázeli ven, zahlédl v předpokoji skupinku dalších trpaslíků. Když procházel kolem, jeden nebo dva z nich mu kývly na pozdrav. Cákryš se obrátil k Elániovi. Doufám, že jste jeho výsost příliš neunavoval. No podle toho, jak král vypadal, tak už to dělá někdo jiný. V téhle době není čas na spánek. Už se objevil mazanec, nadhodil Elánius nevinně. Vaše excelence, pokud trváte na tomhle přístupu k věcem, budeme muset předat stížnost lordu veterinarybu. No ten už se na to jistě těší. Tudy ven? To byla poslední slova, která zazněla do okamžiku, než se Elánius a jeho doprovod ocitli v kočáře a otevřela se před ním brata, kterými vyjeli do denního světla. Elánius zahlédl koutkem: oka, že se Pleskot třese. No to jednoho se zima, když vyjede z toho vedra tam dole do té zimy tady nahoře, co? Pleskot se s úlevou usmála. Máte pravdu, pane! Vypadal jako slušný člověk. Co tomu mlal, když jsem řekl, že na něco takového nejsem připravený? Řekl, a kdo je? Tak nějak to znělo. Všechno to dohadování. Takže to není jen tak sedět na trůně a říkat, udělejte to, nebo udělejte tamto. Trpaslíci uvažují velmi logicky a z toho vyplývá ta jejich hašteřivost. Samozřejmě. Mnoho jich nebude souhlasit, jenže ani jeden z velkých trpasličích klanů z toho není nijak šťastný. Víte, jak to chodí. odpas odplaskolečí hory nechtějí Albrechta, až Maldbergští odmítají podpořit kohokoliv, kdo se jmenuje Zlatason. A morporští trpaslíci jsou rozděleni zhruba na poloviny, a Rizik pochází z malého klanu uhelných trpaslíků žijících v Čalamádosu, který je tak nedůležitý, že není na žádné straně. Tím mi naznačujete, že má šanci stát se králem ne proto, že by ho všichni milovali, ale proto, že neexistuje nikdo, kdo by ho tak nějak zvlášť neměl v lásce? Přesně tak, pane! Elánius se zadíval na pomačkané papíry, které mu král vrátil. V denním světle objevil na růžku jednoho z nich slaboučký nápis. Byla tam jen dvě slova. Půlnoc, chápete? S tichým pobroukáváním růžek papíru utrhl a zmačkal do kuličky. Tak a teď k těm zatraceným opírům. Buďte bez obav, pane. Co by nám asi tak mohli udělat? Okousnout nám hlavu? Díky za tu útěchu desátnice. Řekněte mi to oblečení, které na sobě měli někteří trpaslíků, Vím, že je nosí na povrchu země, aby nebyli znečištěni tím ošklivým sluncem, ale proč je nosí tak hluboko pod zemí? To je tradice, pane. Podobné šaty už nosili, no, by byste řekli něco jako rozbuchlové, nebo možná odprásklové, pane. A co dělali? Podívejte, pane, Jestli jste slyšel o důlním plynu. Občas se v dolech vyskytuje a je třaskavý. Vybuchuje. Zatímco mu Pleskot vysvětlovala, co a jak Elánius si to v duchu představoval. Horníci vyklidí celou oblast, tedy pokud měli štěstí a zůstali naživu. A pak se tam vydá rozbuchl, oblečený do tradičního oděvu z několika vrstech kovu a kůže, a sebou si nese jen pytel proutěných koulí nad spaný hadry nasáklými olejem. A dlouhou hůl a prak, hluboko v dolech, úplně sám, bude naslouchat pozemním šramotům. Těm jež dělá Agi ukrat mlátek a všechny ty ostatní věci, které hluboko pod zemí šustí, praskají a klepou. Nesmí sebou mít světlo, protože světlo by znamenalo okamžitou žvoucí smrt. Rozbuchl si bude hledat svou cestu v hlubinách země naprostou temnotou jen po hmatu a po paměti. Existuje jistý druh cvrčka, který žije jen v dolech. V přítomnosti třaskavého plynu začne zuřivě a hlasitě cvrkat. Rozbuchl si ho nese sebou v malé klíčce, kterou má připevněnu na klobouku. Když začne cvrček zpívat, rozbuchl, který je buď výjimečně sebevědomý nebo sebevražedný typ, ustoupí o něco zpět, zapálí pochodeň na konci své dlouhé hole a tu pak napřáhne co nejdále před sebe. Opatrnější rozbuchlové ustoupí o větší kus a vystřelí z praku do tunelu před sebou hořící proutěnou kouli. V prvním i v druhém případě spoléhají na to, že je jejich několika vrstevný oblek uchrání před prvotními účinky výbuchu. Původně tohle nebezpečné zaměstnání nebylo dědičné, protože kdo by si vzal rozbuchla, byli to chodící mrtví trpaslíci. Ale občas se stalo, že se některý z mladých trpaslíků rozhodl rozbuchlem se stát. Jeho rodina je pyšná, zamává mu na rozloučenou a začne o něm hovořit jako o mrtvém, protože tím je to pro všechny snaší. Jenže občas se rozbuchl vrátí. A ti, kteří přežili jednou, často přežijí i po druhé, a pak čím dál tím častěji, protože otázka přežití je otázka zkušeností. A občas něco řeknou o tom, co slyší, když jsou sami v temných hlubinách země. Oťukání kladívek mrtvých trpaslíků, kteří se chtějí prokopat zpět na zem, o vzdáleném smíchu Agiho ukradmlátka, o pomalých úderech srdce želvy, která nese svět. A rozbuchlové se stávají krály. Elánius naslouchal s otevřenými ústy a přemýšlel, v čem to k čertu je, že trpaslíci trvají na tom, že nemají žádné náboženství ani kněze. Být trpaslíkem už to byla víra. Lidé odcházeli do temnot pro dobro klanu a slyšeli věci a měnili se a někdy se dokonce i vraceli, aby o tom mohli podat zprávu. Zhruba před 50 lety zjistil jeden trpaslík, který se v Ank Morporku živil jako dráteník, že když se kolem plamene umístí jemná kovová síťka, plamen v přítomnosti důlního plynu zmodrá, ale plyn nevybuchne. Byl to objev, který měl nesmírný význam pro dobro veškerého trpaslíctva, a jak už to často u podobných objevů bývá, okamžitě vedl k válce. Pak už se tady objevily dva druhy trpaslíků, pokračovala pleskot smutně. Ty od ploskolepčí hory, ploskolepci, kteří používají lampu s protivýbušnou punčoškou a šmalcberští, kteří se stále ještě drží původního způsobu. Samozřejmě, všichni jsme trpaslíci, ale vztah mezi oběma těmi skupinami je velmi napjatý. To bych se vsadil, že ano. Okamžik, všichni trpaslíci uznávají, že je tady třeba zvolit dolního krále, jenže... Jenže nechápou, proč mají rozbuchlové stále ještě takový vliv? Je to hrozně smutné Řekla jsem vám, že můj bratr Chrupoch se rozhodl být rozbuchlem? Myslím, že ne Zemřel při výbuchu někde pod borográvý Ale dělal to, co dělat chtěl Tedy až do chvíle, než plyn vybuchl Pak už si to jistě nemyslel Kočár rachotil po hrubé cestě vzhůru horským úbočím A město zůstávalo cestujícím po pravé straně Elánius se zadíval na malou kulatou helmu vedle sebe. Je směšné, jak si občas člověk namlouvá, že někoho opravdu zná, pomyslel si. Kola chotila na mohutném padacím mostě. Jak už to u mnoha hradů bývá, i tenhle vypadal, jako kdyby ho mohla dobít hrstka nepříliš schopných vojáků. Jeho stavitel se opevněním nijak zvlášť neunavoval. Byl spíše ovlivněn ilustracemi z pohádkových knih a možná taky trochu uměleckými dorty. Byl to prostě hrad pro oko. Co se však týkalo obrany, bylo by možná bezpečnější v případě útoku si hodit přes hlavu deku. Kočár zastavil na nádvoří. K Elánojovu úžasu se přišourala otevřít dveře známá postava v omšelém černém kabátě. Igoré? Prosím, Bány, co tady u všech čertů děláš? No, břeci, o ty vám tuhle bránu, Bány. Ale proč nejsi? Pak si ale Elánius uvědomil, že tenhle Igor je trochu jiný. Tenhle Igor měl obě oči stejné a některé z jezev měl na jiných místech. E Omlouvám se, myslel jsem si, že jste Igor. Aha, vy myslíte mýho bratranci Igora. Ten pracuje na výzlanectví. A jak se má? No, vypadá, vypadá dobře. Opravdu moc dobře, rozhodně. A nezmínil se Igor o tom, jak jsem má Igor, pány? Zeptal se Igor a šoural se tak rychle, že Elánios musel tu a tam popoběhnout, aby mu stačil. Protože ani jeden z nás o něm neslyšel, dokonce ani Igor, se kterým si vždycky byli hodně blízcí. Promiňte, ale co pak se každý ve vaší rodině jmenuje Igor? Jistě, pane, nikoho, kdo v Ibravaldu něco znamená, by nenapadlo zaměstnat jako sluhu člověka, který by se nemenoval Igor. Aha, už jsme tady, pane. Pani vás očekává. Prošli obloukovým vchodem. A Igor otevřel mohutné dvojdílné dveře, pobyté mnohem větším množstvím kovových hřebů, než bylo slušné. Ty vedli do klenuté domovní chodby. Jste se jistá, že chcete jít se mnou? Obrátil se Elánius k Pleskot. Přece jen je to upír. Z upírů strach nemám, pane. Tak to máte štěstí, Usmál se Elánius. Podíval se na mlčícího tetínka ten vypadal nervózně a jeho chování bylo cítit napětí